i Sina i Svetoga Duha. Svi i sestre ovdje koji smo sabrani kršten. Neko je kršten kao dijete, neko je kršten unazad, deceniju ili više, neko se krsti ovih dana. Međutim, jedno je zajedničko svima nam, manje više i sve to predstavlja naš zajednički problem i na ličnom planu sigurno problem, ali i na sabornom crkvenom jer danas najviše nas je koji nismo upućeni u tajnu koji nismo uvedeni u istinu i zato naši životi nisu onakvi kakvi bi trebalo da budu obzirom Da smo primili tajnu krštenja, da smo se krstili u ime oca i Sina i Svetoga Duha, da smo se sjedinili sa vječnim i besmrtnim i vaskrstvim Bogom i da smo u zajednici sa Onim koji, kako nam evo sad reče, ima svu mlaz i na nebu i na zemlji. Ovo je vanđelje, ovo drugo koje smo pročitali je vanđelje koje se čita u svetoj tajni krštenja. I to su prve riječi gospodnje koje čuje prosvećeni um novokrštenog. Jer u tajni krštenja ili tajni prosvećenja sila Božja ulazi u čovjeka krštenog i miropomazanog. I Bog je već u njem blagodat Božja, već je ušao u njega. I njegove uši, njegove oči, nozdrve, već drugačije mirišu, čuju, gledaju i razumiju. Zato Duh Sveti i naša Sveta Crkva, vrlo precizno, tek krštenom čovjeku, i novo prosvećenom srcu i umu, daje evanđelske riječi koje smo upravo pročitali, zato što smo danas dobili dva nova člana, dvije nove sestre, dva nova vojnika, Marinu i Hristinu, ali i mi treba da se podsjetimo onih dana kad smo primili sveto krštenje. I onog evanđelja koje nam je tada bilo pročitano, Zašto je ono tako važno, brazo i sest? Zato što hrabruje novokrštenog i govori mu da više ne smije da brine, ne smije da se praši, ne smije da sumnja. A vjera koju treba da ima, mora da bude silna vjera, moćna vjera, neustrašiva vjera, tvrda vjera, Božija vjera, pravoslavna vjeru. i da se temelji ne na bilo čemu. kao što najčešće biva mi pokušavamo svoju vjeru braća i sestre da temeljimo na našim neprosvećenim mislima i zato je ovako i gubimo šta mislite? zašto čovek gubi vjeru? kršten čovek zašto je danas vrvo malo oni koji zaista vjeruju Djelovanjem Duha Svetog, jer nema vjere u onom tajanstvenom smislu, ako je ne nosi sila blagodati Duha Svetog. Zato što pokušamo da je temeljimo na našem nepreobraženom srcu i na našim nepreobraženim doživljajima vjera. Zato je ovo je Evanđelje, i sestre, mnogo važnoj. I treba ga stalno obnavati u pamću, bez obzira kad smo primili svetu tajnu. Zašto? Zato što u njemu ove riječi koje smo čuli, govori nam vaskrsli Bog. Vi koji ste željni malo ekstremnijeg kretanja, malo neobičnih situacija, malo bržih filmova, malo bržih sportova, malo tajansvenih ideologija, filosofija, čujte ovo sveto evanđelje i biće će zadovoljene vaše želje. Zašto? Zato što u vrijeme ono jedanest učenika otidoše u Galileju na goru kuda im je zapovjedio Isus. Posle njegove smrti i posle njegovog tridnevnog vaskrsenja i ovaj susret gospodnih učenika Budućih apostola je Susret ljudi sa vaskrstvim Bogo čovekom To je mnogo važno da primijetimo Jer ako nismo primijetili Promašali smo vrata Promašali smo ulaz Zašto? Zato što ono što će im reći Ono što je nama danas rekao onim je rekao Poslije svoga vaskrsenja Kad je ustao iz mrtvih Raspeli smo ga u red, popljuvali smoga, u red, bičvalivi smoga. Raspelvi na krst, skinnuvi sa krsa kao mrtvo i pogožili u grovo. I zaečatili kamen, Ssve smo obobaili, Stavili smo i stražu da čluvali. Svi smo se razbježali, Semo ni naju dani, srcem odani. I ovaj susret, brat, braće i sestre, slijedi svemu tome. Ovo je situacija, ovo su riječi poslije smrti gospodnje. To je mnogo važno, vidite, ovo je evanđelje. Mi smo čitali u početku, ali to uopšte nismo kapirali, znate. A crkva to traži od nas. Mi mislimo to je razgovor, to su priče gospodnje. Ne, ovo su riječi koje je izgovorio poslije Vaskrsenja i tim riječima to daje poseban značaj i pečaj. Jer vidite, nema toga, praći se kad umre, on što je rekao, rekao je, zar ne? Može to da bude veliki čovjek, može to da bude vrlo moćan čovjek, bogat, snažan, sa velikom vlaštvu, međutim, On kad umre, on je umalo, braćo i sest. I prvo što nam pada na pamet, jeste da ćemo da ga sakranimo. I to što prije, jer vrijeme otpucava. I da tražimo nekoga ko će ga zamijeniti, nekog novog i konačno živog. Da stavimo krunu na njegovu glavu, da zacarimo novog cara, da izaberemo novog predsjednika, novog vladara. Ovde nije takav slučaj. On je umro, ali i vaskrsao. Pritom obratite pažnju, nije počeo da se mrda. Znate, nije ustao kao neka prikaza, pa tako da baulja, znate, da se ljulja, da govori neke nepovezane riječi, nešto nerazumljivo, i da čuti. ne. Ustao je moćno, kao Bog, podigavši čoveka, braća i sestva. Ako smo ljudi, to mora da, nas, da nam bude vrgo važno. Podigao je čoveka iz groba i to moćno podigao. Nikad to do tada nismo vidjeli, braća i sestva. Lazar jeste vaskrsao, on ga je digao iz groba. Ali Lazar je bio čovjek i čutao je pored njega a on podiže ljudsku prirodu i govori strašne riječi, kao čovek, poje riječi, obratite pažnje, mnogo su važno. U ono vrijeme je danes učenika otidošu u Galileju na koruku, kada im je zapovijedio Isus, prije nego što će postradati, proričujući ovo, i kad ga vidješe, Pokloniše se, a neki posumnjaše, kao što to i danas biva. Možda i u ovom hramu, braće i sestre, ima onih koji su došli? Ne možda, nego ih sigurno ima, i među njima smo i mi. Vrlo često i mi koji služimo sreštene službe. Pokloniše mu se, a neki posumnjaše, da prokleta sumnja. I pristupivši, reče im Isus govoreći. Pristupa, braće i sese, vaskrski čovek, vaskrski bogo čovek. Pazite, gdje je tu smrt? Gdje su tu njena dejstva? Gdje je tu njena sila? Gdje je tu njena ада Gdje Nikad je nije bilo nad Bogom, ali ovo je nova situacija, ovo se nas tiče, ovo je sin čovječiji, Bogo čovek, ovo je ljudska priroda, braća i sest, ono u čemu i mi učestvujemo, to je naša priroda u stave i smrti. I pogledajte kakav, kakva promjena odnosa, kakva strašna promjena situacije. И pristupivši, reče je Misus govoreći, pazite šta govori onaj koji ustaje iz groba. Dade mi se svaka vlas na nebu i na zemlji. To dobro zapamtimo, braće, jer za to su riječi gospodnje. Nama su one upućene. Dade mi svakav raz na nebu i na zemlju. Idite dakle, kaže apostolima, to je kaže crkvi, kaže episkopima i sveštenicima do dana današnji. Idite dakle i naučite sve narode krsteći ih u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. To smo manje više svi doživjeli i tu zapovjest ispoštovali, primiši krštenje. Međutim, ima nešto mnogo važno, braće i seste, što najčešće propuštamo i zbog toga patimo, stradamo. Mnogi ginu, mnogi izgiboše i mnogi u vječnu smrt, braće i seste, uđoši. Zašto? Zato što nismo se slušali do kraja, a nije bila velika priča, nije trajalo dugo, a bilo je značajno i Bogom rečeno. Šta je to što nam hvali? Evo, tu je ta rečenica. Nije ona nigde daleko, ne treba da je tražimo, ne treba od drugog da slušamo, da nam prepriča, nego da čujemo samoga Boga, evo danas ovdje Idite dakle i naučite sve narode krstećih u ime Otca i Sine i Svetoga Duha. I onda ono važno, učeći ih da drže sve što sam vam zapovijedio. Učeći ih da drže ne samo da čuju, ne samo da, da znaju ovdje na površini, Ne samo da pamte prosto memorijal, nego da drže, braće i sese, da vjeruju, da žive time. Ali mora neko da nas nauči, da živimo po nauci gospodnjoj, da drže, ne bilo šta. Pazite, mi danas skoro da ništa ne držimo, braće i sese, znate za to? Mi skoro ništa da ne držimo, ma većina nas i ne zna šta treba držati. Većina nas nema pojma šta gospod uči apostolom. I čemu apostovi treba da nas nauče? Veliko neznanje, opasno neznanje, a tako velike mogućnosti. Učeći da drže sve što sam vam zapovjedio. I kao posledicu to učenja i tog držanja vjere i zapovjesi gospodnji. Šta imamo? Evo šta imamo, broći i sest. I evo u tom slučaju, ako ih naučite i ako držete. I evo, ja sam sa vama u dane do svršetka vijeka i, naravno, u beskonačnoj vječnosti. Ako oćemo, braći i sves, mi, kršteni, vinoce i sine i svetoga duha, da osjetimo prisustvo Božije, nemojte da se zavaravamo, to što smo kršteni, To ne garantuje naše spasenje. Koji povjeruje i krsti se, bit spasen, kaže gospod. Pazite, koji povjeruje i krsti se, bit spasen. I koji se krsti i drži nauku gospodnju. To jest učenje pravoslavne crpe, pravoslavne vjere, apostolske vjere, Božje vjere. Ži, živeći, ne samo misleći, nego živeći povjeri. Šta taj čovjek Šta taj čovjek ima? kao blagosu, kao dar ima prisustvo gospodnje gdje? u kivotu svetoga Vasilje Ostroško ne braći sveti od toga se niko neće spasiti ako naša svetinja bude samo u Ostroškom kivotu a u srcu pećina razbojnička ako svetinje budu u Hilandau u Žiči, u sudanici, u Podmajinama u Outarima, u Kivotima u Moštima U putilu, a u srcu pećina razbojnička i legla demonska trkališta bjesovska nema tu spasenja braće i sest. niko se neće spasiti na taj način jer Bog nije došao da ga zatvaramo da, se, da ga ograničavamo nego je došao radi nas naučite sve narode ne samo Vasilija, Petra, Sabu nego sve narode Hoću svi da budu sveti, hoću svi da čuju tu riječ, hoću svi da je drže, hoću da budem u srcu svakog čoveka, da se nastanim u njenu, ja i Otac moj i Duh Sveti, da načinim hramove od njih, da im tijela budu hramovi, da im srca budu oltari, da im umovi budu svešteno služitelji, Zato sam postao čovjek, da bi čovjek postao Bog. To je to, braćaj se, postao čovjek, da bismo mi postali bogovi. Sve to možemo, ako priđemo crkvi na pravi način, mnogi koji su kršteni treba ponovo da uđu, braćaj se, ne da se krste ponovo da se vrate, da vide gdje su prekinuli taj kontakt, a on se na žalost, i najčešće vrlo brzo prekida posle sve te tajne kreštenje. Evo vidite i ovo kreštenje, neobično za današnje vrijeme, a nekad je to bila praksa, liturgijska krštenje. Krešten miro pomazan pričešten, to je ta staza, drugačije ne može biti. Mi se krestimo i zaboravimo crpu krstimo se i posle 20 godina pita nas neko jesi li se ti nekad pričestio nisam znate braće i to je strašno kršten, milopomazan a bez Boga to je strašno braće i to je ako hoćemo nekoga da nagrdimo a hoćemo nekome živo da zagraočamo onda mu to uradimo navućimo herojin iglu u venu Daj mu najkvalitetniji heroin i nemoj nikad više da mu daš ni jedan jedini gram. Napravi od njega narkomana i nemoj ništa više da mu daš od narkotika. Mučiš ga. Isto tako. Krsti čoveka, otvorimo nebesa, uvedimo blagodatu srce, miro pomaži ga, a odvoji od srpe. To je najtužnije biće, braće i srste. Koliko nas za nas ima tužnjih? Umjesto da svjetlimo netvarnom svjetlošću kao naši svetitelji, mi smo našminkani, istetovirani, namrgođeni, tužni, namučeni, napaćeni, onom tugom koja u smrt vodi. A zašto to? Zato ne zbog drugu, Nisu nam drugi krivi. Zato što ne slušamo riječ Božju i ne slušamo nauku apostolsku. Nećemo, broći i seste, ovo govorimo zato što smo izgubili mnogo vremena, ne bismo, nemojte nas podršno shvatiti, ne želimo mi vas ovdje da malo tretiramo dugim razgovorima i propovjedima, nego smo mnogo toga izgubili, mnogo toga uopšte nismo čuli, a vrijeme prolazi i borbe su u toku, znate. Samo zbog toga što nismo čuli nauku gospodnju. Gospoda nećemo čuti ako ne čujemo one koje je poslala, a to je crkva. Nemojmo da ga tražimo izvan crkve, nemojmo da ga tražimo izvan liturgije. Ako ga budemo tražili u liturgiji, jer liturgija to je nauka gospodnja, mi u liturgiju služimo zato što nas je gospod naučio i rekao da je držimo, i zapovidio da je služimo, zapovidio da se pričešćujemo. I na taj način on je zaista među nama. A vidite, ako je Bog u srcu čovječijem, taj čovjek je zadovoljan, braći, zemira za ili, kako se to kaže, važno. Drži zapovijest i učenje, ima bogaženstvo, mir, radost u duhu svetom. Radost koju već osjeća kao neoduzimljivu i nepropadljivu. Čovjek osjeća, braće se sese, da je ta radost vječna, znate. Nije to radost koju steknemo i odmah se plašimo da ćemo izgubiti. Dobio sam dijete, ali već se plašimo oće li ga bolest uzeti. Dobio sam novac, ali plašim se oće li mi ga neko ukrasiti. Dobio sam imanje, ali se bojim da će ga neko preuzeti. Dobio sam život, ali se smrti bojim. Kakva je to radost, braće i sestri? Nikakva. Ova radost koju nam Gospod sobom daje i kroz sebe to je vječna radost vaskrsla, neprolazna, neduležna. To je, braće i sestri, jer bi trebalo da bude naša radost. Nas, pravoslavnih hrišćana i svakog čoveka koji je poželi ali i ispoštoje u ustavu da pripada zajednici Svetih Crkvi Božijoj. Molitvama, Svetih i Pravednih Bogovoditelja Rakima i Jane, koji nam rodiše Majku Božiju, kroz koju ta radost i dođe na svijet, kroz koju nas obasuje sumice pravde i radost vječna, daj Bože da se i mi i novo prosvećeni Udostojimo i ovdje za vremena, a u crkvi našoj, da bismo i u vječnom carstvu imali nepoduzivljivu i vječnu i nepogaznu. Amin Bože, daj. Amen.